Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama toți locuitorii țării. S-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească copiilor lor. Iar copiii lor să povestească neamului de oameni care va urma: Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh a mâncat lăcusta Elec. Ce a lăsat lăcusta Elec a mâncat lăcusta Hasil. Treziți-vă, bețivilor, și plângeți! Vă vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Căci în țara mea a năvălit un popor puternic și fără număr, Cu dinți de leu și măsele de leoaică. Mi-a pustit via, mi-a făcut bucăți smochinul, L-a jupuit de coajă și l-a trântit jos. Mădițele de viță au ajuns albe. Bocește-te ca încinsă cu un sac după bărbatul tinereției. Au încetat darurile de mâncare și jerfele de băutură din casa Domnului, Preoții, slujitorii Domnului, jelesc. Câmpia este pustită, pământul întristat, Căci greul este nimicit, mustul asecat, Unde lemnul nu mai este. Înmărmuriți, plugarii, văitați-vă, Vierii din picina greului și a orzului, Căci bucatele de pe câmp sunt pierdute. Vie este prăpădită, Smokinul este veștejit, Rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat Și s-a dus bucuria de la copiii oamenilor. Încingeți-vă, preoți, și plângeți, Bociți-vă, slujitori ai altarului, Veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, Slujitorii ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jerfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Vestiți un post, chemați-o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul. Vai ce zi! Da, ziua Domnului! Este aproape. Vine ca o pustiire de la cel atotputernic. Nu s-a propădit rana sub ochii noștri? Și n-au pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru? S-au uscat semințele sub bulgări, grănarele stau goale, ambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace? Căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Către tine, Doamne, strig, căci am mâncat focul izlazurile pustiei și para focului a părlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraele și a mâncat focul izlazurile pustiei. Sunați din trâmbiță în Sion, Sunați în gura mare pe muntele meu cea sfânt, Ca să tremure toți locuitorii țării, Căci vine ziua Domnului, este aproape, O zi de întuneric și negură mare, O zi de nori și de întunericime. Cazurile dimineții se întinde peste munți Un popor mare și puternic, Cum n-a mai fost din veac, și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacărea după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului. Și după el este ca un pustiu sterp. Nimic nu-i scapă. Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Vin ruind ca niște care pe munți și pâraie ca o flacără de foc care mistuie miriștea. Par o puternică știre gata de luptă. Tremură pupoarele înaintea lor și toate fetele îngălbenesc. Alergă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici. Fiecare își vede drumul lui și nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul. Se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers. Se răspândesc încetate, alergă pe ziduri, Se suie pe case Și intră pe ferestre ca un hoț. Înaintea lor se cutremură pământul, Se zguduie cerurile, Soarele și luna se întunecă Și stelele își pierd lumina. Domnul face să tune glasul lui Înaintea știrii sale, Căci tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Însă mai este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Însă acum, chiar acum, zice Domnul, întorceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. sfășiați vă inimile nu hainele, și întorceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru, căci și El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare, și jerfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru. Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din camara lui și mireasa din odaie ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de bagiocuri a popoarelor. Pentru ce să se zică printre neamuri unde este Dumnezeu lor? Domnul a fost plin de râvnă pentru țara lui și s-a îndurat de poporul său. Domnul a răspuns, și a zis poporului său, Iată, vă trimit greu, must și un de lemn proaspăt, ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de o cară între neamuri. Voi depărta de la voi pe vrășmașul de la mia noapte. îl voi zgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îl voi împinge partea dinaintea oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii în marea de apus. Iar duhoara lui se va ridica în sus Și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh Căci s-a crezut grozav Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește te Căci Domnul face lucruri mari Nu vă temeți, fiară de câmp Căci izlazurile pustiei iarăși vor înverzi Pomii își vor da roadele Zmokinul și vița își vor da rodul lor. Și voi, copiii Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. Ariile se vor umple de greu, vor gemetocitoarele și tascurile de musc și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat, lăcustele Arbe, elec, Hasil și Gazam, oștirea mea, cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului, Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști Că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi doar. După aceea, voi turna Duhul meu peste orice faptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii.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 Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgădui Domnul, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe și de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în valea Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțit între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu, au dat un flăcău pe o curvă și au vândut fata pe vin și l-au băut. Ce vreți voi cu mine, tirule și sidonule și toate ținuturile filistenilor? Vreți să-mi răsplătiți vreo faptă sau să faceți ceva împotriva mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru. Mi-ați luat argintul și aurul și cele mai bune odoare ale mele și le-ați dus în templele voastre. Ați vândut pe copiii lui Iuda și a Ierusalimului copiilor grecilor ca să-i depărtați din țara lor. Iată că îi scol în locul în care i-ați vândut și voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru. Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii și fiicele voastre și ei îi vor vinde sabenilor, Un am depărtat, și Domnul a vorbit. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul, treziți pe viteji, să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Fierele plugurilor voastre, Perfăceți-le în săbi și cosoarele, în sulițe. ce slăb slab să zică, sunt tare. Grăbiți-vă și veniți toate neamurile de prin prejur și strângeți-vă. Acolo, pogoară, Doamne, pe vitejii tăi. Să se scoale neamurile și să se suie în valea lui Osafat.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 Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii prin el. În vremea aceea va picura must din munți și va curge lapte din dealuri. Toate pâraele lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va da Valea Sitim. Egiptul va ajunge pustiu. Domul va ajunge o pustie stearpă din picina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Însă Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul, din neam în neam, le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă, însă Domnul va locui în Sion.